25. fejezet. Vigyázz bálni! vakantotta Jakes a törzsőrmesteri hangján. Kemel vigyázba vágta magát. A kihallgató szóba üres volt, csak egy asztal állt benne. Vandam is bejött Jsax után egyik kezében egy széket hozott, a másikban egy csészete ját. Leült. Vandam megkérdezte. Hol van Alex Wolf? Nem tudom, mondta kemel, és lazított egy kicsit. – Vigyázz! – ő öltötte Jakes. – Állj, egyenesen, fiú! Kemel ismét vigyázba vágta magát. Vanda a ma tejáját szűrcsölgette. Ez is hozzátartozott a színjátékhoz, mintha azt mondta volna, hogy ő igazán ráér, az égvilágon semmi sem izgatja. Ugyanakkor a fogój komoly bajban van. Pedig éppen a fordítottja volt igaz. Folytatta. – Az éjszaka telefont kaptál a Zsihán nevű bárkaházat figyelő rendőrtől. Felelj az őrnagy úrnak! ordította Jakes. Igen, mondta Kemel. Mit mondott? Azt, hogy Vandam őrnagy megjelent a vontató és elküldte őt segítséget hívni. Uram! kiáltotta Jakes. Segítséget hívni, uram! Segítséget hívni, uram! Vandan folytatta. És erre te mi csináltál? Magam mentem körülnézni a vontató ösvényen, uram. És aztán? Fejbevertek és elvesztítettem az eszméletemet. Amikor magamhoz tértem, meg volt kötözve a kezem és a lábam. Több óráig tartott, amíg kiszabadítottam magam. Aztán kiszabadítottam Vandamőrnagyot, mire ő megtámadott. Jakes közel lépett Kemelhez. Te nyavajás kis hazug vog! Kemmel egy lépést hátra lépett. – Vissza! – ordította Jakes. – Hazug kis vog vagy, igaz? Kemel nem felelt rá semmit. Megszólalt Vandam. Ide figyelj, kemel. Ahogy a dolgok jelenleg állnak, téged agyon fognak lőni kémkedésért. De ha mindent elmondasz nekünk, amit csak tudsz, talán megúszhatod börtönbüntetéssel. Légy észni. Ugye eljöttél a vontatőösvényre, és leütöttél engem. Igaz? Nem uram. Vannam sóhajtott egyet. Kemel már kitalálta, hogy mit mondjon, és ettől nem fog eltérni. Még ha tudja is, sejti is, hogy hová ment Wolf, nem fogja elárulni, amíg a mellett, hogy ártatlan. Vandam megkérdezte. Mi a feleséged szerepe a dologban? Kemel nem szólt semmit, de ilyetnek látszott. Vandam azt mondta. Ha te nem felelsz a kérdéseimre, kénytelen leszek neki tenni fel őket. Kemel keményen összeszorította az ajkát. Vandam felállt. Oké, mondta. Jakes hozza be a kémkedéssel gyanúsított feleséget. Kemel megszólalt. Tipikus angol igazságszolgáltatás. Vandam ránézett. Hol van Wolf? Nem tudom. Vandam kiment. Az ajtó előtt megvárta jakes -t. Amikor a százados is kijött, Vandam azt mondta. Ez az ember rendőr ismeri a módszereinket. Meg fog törni, de nem ma. Már pedig Vandamnak még ma meg kellett találni a Wolfot. Jakes megkérdezte. Tényleg azt akarja, hogy tartóztassam le a feleségét? Még nem. Talán majd később. És hol van Ellen? Tovább mentek a következő celláig, Vannam megkérdezte. Itt minden készen áll? Igen. Akkor oké. Okay. Vannam kinyitotta az ajtót és bement. Ez a szoba nem volt olyan kopár. Szonya egy kemény széken ült, durva, szürke rabruhával. Egy katonai rendőrnő állt mellette, akitől Vandam ugyancsak félt volna, ha ő lett volna a fogoly. A nő alacsony volt és zömök, az arca kemény és férfias. Őszhaja rövidre volt vágva. A cella egyik sarkába pricsált, a másikban egy lavór hideg víz. Amikor Vandam belépett, a rendőrnő elkiáltotta magát. Felállni! Vandam és Jakes leült. A rendőrnő rárlökte szonnyát a székre. Vandam tanulmányozta egy pillanatig a nőt. Egyszer már kihallgatta, és akkor a nő bizonyult erősebbnek. Ezúttal másképp lesz. Ellen biztonsága forog kockán, és Vandamnak már nem volt semmi oka aggályoskodni. Megkérdezte. Hol van Alex Wolf? Nem tudom. Hol van Ellen Fontana? Nem tudom. Wolf német kém, és maga segített neki. Nevetséges. Bajban van. A nő nem szólt rá semmit. Vandam az arcát figyelte. Gőgös volt, magabiztos, nyugodt. Vandam azon tűnődött, vajon pontosan mi is történhetett ma reggel a bárkaházban. Egészen biztos, hogy Wolf annélkül ment el, hogy figyelmeztette volna szonyát. Nem érzi a nő árvának magát? Wolf elárulta magát, mondta Vandam. Kemel, a rendőr figyelmeztette Wolfot a veszélyre, de Wolf ott hagyta magát, hogy aludjon csak, és elment a másik nővel. – Még ezek után is védelmezi? Szonya nem szólt semmit. Wolf a maga bárkaházába tartotta a rádióját. Érfélkor üzenetet küldött Rommelnek. Maga ezt tudta, tehát büntás volt a kémkedésbe. Agyon fogják lőni érte. – Azt nem merik megtenni. Egész Cairo fel fog lázadni. – Gondolja, mit érdekel minket, ha Kairó fellázad is? A németek a kapuk előtt állnak, majd rájuk bízzuk, hogy verjék le a lázadást. Maguk nem mernek hozzám nyúlni. Hová ment Wolf? Nem tudom. Nem is sejti? Nem. Maga nem nagyon segítőkész szonja. Megnehezíthetem a dolgát. Nem nyúlhat hozzám. Azt hiszem okosabb, ha bebizonyítom, hogy megtehetem. Vanda mintett a fejével a rendőrnőnek. A nő lefogta szonját, mint Jakes a székhez kötözte. Szonja küzdött egy darabig, de hiába. Vandamra nézett, és első ízbe jelent meg egy árnyalatni félelem a tekintetében. Azt kérdezte. Mit akar csinálni maga csirkefogó? A rendőr elővette a táskájából egy hatalmas ollót. Felemelt egy tincset szonja hosszú dús hajából, és levágta. – Ezt nem tehetik velem! – sikoltott Sonja. A rendőrnő ügyesen levágta Szonya egész haját. A nehéz fültöket egymás után Szonya jölyébe dobta. Szonya sikoltozott, és olyan drágár szavakkal látkozta Vandamát, jake és az angolokat, amilyeneket Vandam még sohasem hallott nőtől. A rendőrnő elővette egy kisebb bólót, és tövéd levágta Szonya haját. Szonya sikoltozásba könnyekbe fulladt. Amikor már hallani lehetett Vandam hangját, az őrnagy megszólalt. Amint látja, már nem sokat törődünk a törvényességgel meg a méltányossággal, és nem törődünk az egyiptomi közvéleményel sem. Sarokba vagyunk szorítva. Lehet, hogy mindnyájunkat hamarosan megölnek. Mindenre el vagyunk számva. A rendőrnő szappant és esetet vett elő. Beszappanozt a fejét, és elkezdte simára borotválni a koponyáját. Vandan folytatta. Wolf információt szerzett valakitől a főhadi szállásról. Kitől? Magas sátán, mondta Szonyja. A rendőrnő végül elővett a táskájából egy tükröt, és szonya elé tartotta. Szonyja először nem volt hajlandó belenézni a tükörbe, de egy pillanat múlva megadta magát. Lélegzet után kapkodott, amikor meglátta a tükörbe teljesen kopasz fejét. <gül> nem, ez nem én vagyok. Könnyek betört ki. Már eltűnt belőle a gyűlölet. A Lelkileg teljesen tönkre volt éve. Vandam halkan megkérdezte. Kitől szerezte Wolf az információt? Smith őrnagytól, válaszolta szonja. Vandam megkönnyebbülten fölsőhajtott. Hála Istennek szonja megtört. A keresztneve? kérdezte. Sandy Smith. Vandam jékszle pillantott. Ez volt a neve annak az őrnagynak az MI6-től, aki eltűnt. Ettől féltek. Hogyan szerezte meg az információt? Szendi időbe jött le a bárkaházba, hogy meglátogasson. Miközben mi ágyba voltunk, Alex átnézte az aktatáskáját. Hát, ilyen egyszerű az egész, gondolta Vandam. Úristen, milyen fáradt vagyok! Smith volt az összekötő az MI6 néven ismert szolgálat és a főhadiszállás között. És ebben a szerepéve szerzett tudomást valamennyi stratégiai tervről, mert az MI6-nek tudnia kellett, mire készül a hadsereg, hogy tájékoztassa a kémeit, milyen információkat keressenek. Smith a főhadiszálláson tartott délelőtti értekezletekről egyenesen a bárkaházba ment, és az aktatáskája tele volt titkokkal. Vandam már tudta, hogy smith főhadiszálláson azt mondta az embereknek, hogy az MI6-ben lévő irodájában nevédel. Az MI6-ben lévő feletteseinek meg azt, hogy a főhadiszálláson. Így azután senki sem tudhatta, hogy egy hastáncos nővel kefél. Vandam eddig azt hitte, hogy Wolf megvesztegetett vagy megzsarolt valakit. A soha még csak eszébe sem jutott, hogy Wolf olyan valakitől szerezhet információt, aki még csak nem is tud róla, hogy információt szolgáltat. Vandam megkérdezte. Smith most hol van? Rajta kapta Alexet, hogy az irat kutat, és Alex megölte. Hol van a holtest? A bárkaház mellett a folyóban. Vanda mintett a fejével Jaxnek. Jax Jakes kiment. Vanda azt mondta szonyának. Most meséljen keméről. Szonyából már áradt a szó. Buzgón el akart mondani mindent, amit tudott. Teljesen megtört az ellenállása. Bármit hajlandó lett volna megtenni, csak legyenek kedvesebbek hozzá. Kemel eljött hozzám, és elmesélte, hogy maga felkérte, hogy figyeltesse a bárkaházat. Azt mondta, hogy hajlandó cenzúrázni a megfigyelésekről készült jelentéseket, ha összehozok egy találkozót Alexész Szadat között. Alexész ki csoda között? Ámvar elszadat, százados a hadseregben. Miért akart Szadat találkozni, wolf -a? Hogy a szabad tisztek mozgalma üzenetét küldhesse rommelnek? Vanda azt gondolta: Tehát olyan elemek is vannak a dologban, amelyekre sohasem gondoltam. Hangosan azt mondta: Hol lakik szedett? Kubri Aqua A közelebbi címe? Nem tudom. Vanda modaszolta a rendőrnőnek: Menjen és tudja meg Ambar elszadat százatos pontos címét. Igenis, uram! A nő harcára meglepően bájos mosolyult ki. Kiment. Vanda azt mondta. Wolf a maga bárkaházába tartotta a rádióját. Igen. Sifírozva adta le az üzeneteit? Igen, volt neki egy angol regénye, annak alapján kódolta az üzenetek szövegét. A Menderli házasszonya? Igen. És kulcsa volt a kódhoz? Kulcsa? Mi az? Egy darab papír, amelyen az áll, hogy a könyv melyik oldalát kell használnie. Szonya bólintott. Igen, azt hiszem, az volt neki. A rádió, a könyv meg a kulcs eltűnt. Tudja, hová lettek? Nem, mondta szonja. Ismét megijedt. Becsület szavabra nem tudom. Az igazat mondom. Rendben van, hiszek magának. Mit gondol, hova mehetett Wolf? Háza van Kairóban. A villa lesz Oliviers. Nem rossz ötlet. Hova mehetett még? Abdullakhoz. Mehetett Abdullakhoz is. Igen. És még kihez? Az unoka testvéréhez a sivatakba És azok hol találhatóak meg? Azt nem tudja senki. Nomádok. Wolf tudhatta, hol vannak? Azt hiszem. Vandam ült, és figyelte még egy darabig a nőt. Nem színészkedett. A nomádokat nem találhatta ki. Teljesen össze volt törve. Nem csak készséges volt, hanem buzgó is. El akarta árulni a barátait, és el akart árulni minden titkát. Igazat mondott. Még látjuk egymást, mondta Vandam, és kiment. Odakint a rendőrnő egy cédulát nyomott a kezébe század címével, aztán bement a cellába. Vandom az eligazítóba sietett. Jakes már várta. A haditengerészet kölcsön ad néhány búvárt, mondta Jakes. Pár perc múlva itt lesznek. Helyes. Vandam cigarettára gyűjtött. – Szeretném, ha házkutatást tartana Abdullak lakásán. Én meg majd megyek és letartóztatom azt a szadat nevezetű fickót. Küldjön egy kisebb osztagot a Villa leszoli Olivier's is, bár nem hiszem, hogy ott bármit is találnának. Tájékoztatta már akiket kellett? Jakes bólintott. Tudják, hogy egy drót nélküli adóvevőkészüléket keresünk, egy példányt a Menderli asszonyából és egy kódkulcsot. Vandam körülnézett és csak most vette észre, hogy egyiptomi rendőrök is vannak a helyiségben. – Miért vannak ezek a nyavajás arabok az osztagban? kérdezte dühöse. – Protokoll, uram! – válaszolta Jakes szertartásosan. – ezredes ötlete. – Vandam lenyelte, amit mondani akart. – Miután végeztek, abdullaknál találkozunk a bárkaháznál. – Igenis, uram! Vandam elnyomta a cigarettáját. – Gyerünk! Kiléptek a reggeli napsütésbe. Legalább egy tucat jeep sorakozott az épület előtt. Üresen járt a motorjuk. Jakes utasításokat adott a raziát vezető őrmestereknek, aztán bólintott vandámnak. A katonák felugráltak a dzsipekre, és az osztag elindult. Szadatka Iro egyik Helipolis felé eső külvárosában lakott, mint egy három mérföldnyire. Az otthona hétköznapi családi ház volt, kis kerttel körülvéve. Nagy dzsip állt meg a ház előtt, a katonák rögtön körülvették a házat, és elkezdték átkutatni a kertet. Vandam megdöngette a bejárati ajtót. Egy kutya hangosan ugatni kezdett. Vandam ismét kopogott. Az ajtó kinyílt. Ám vár-e százados? Igen. Szadat sovány középtermetű komoly fiatalember volt. Barna haja volt, de elől már kezdett kopaszodni. Századosi egyenruhába volt fezzel a fején, mintha készülne valahova. Le van tartóztatva, mondta Vandam, és berontott mellette a házba. Egy másik fiatalember jelent meg az ajtóba. – Ez ki? – kérdezte Vandam. – A bátyám Talat – mondta Szadat. Vandam Szadatra nézett. Az arab nyugodt volt és méltóság teljes, de szemmel láthatólag feszült volt. – Fél – gondolta Vandam – de nem tőlem fél, és nem is attól fél, hogy börtönbe kerül. Valami mástól fél. – Miféle alkut köthetett Kemel ma reggel volfal? A lázadóknak szükségük volt Wolfra, hogy segítsen neki kérindkezésbe lépni Rommellel. Ők rejtették volna el Wolfot valahol? Vandam megkérdezte. Melyik a maga szobája százados? Szadat oda mutatott. Vandam belépett a szobájába. Egyszerű hálószoba volt, egy matrac hevert a padlón, és egy galabia lógott egy szögön. Vandam rámutatott két angol katonára, meg egy egyiptomi rendőrre, és azt mondta. Rendben van, kezdhetik. Azok neki láttak átkutatni a szobát. Hát ez meg mi? kérdezte szadat nyugodtan. Maga ismeri Alex Wolfot, mondta Vanda. Nem. Wolf Ahmed Ramhának is nevezi magát, de európai. Még sohasem hallottam róla. Szadat nyilvánvalóan elég kemény legény volt, nem az a fajta, aki megtörik és mindent beval csak mert néhány tagba szakadt katona elkezdi feldúlni a házát. Vandam keresztül mutatott az előszobám. Az milyen szoba? A dolgozó szobám. Vandam az ajtóhoz lépett. Szadat azt mondta, de a család nőtagjai ott vannak bent, engedje meg, hogy figyelmeztessem őket. Tudják, hogy itt vagyunk. Nyissa ki az ajtót. Vanda meggente, hogy Szadat elsőnek lépjen be a szobába. A szobában egyetlen nő sem volt, de egy hátsó ajtó nyitva állt, mintha valaki éppen most lépett volna ki rajta. Nem volt semmi vész. A kert tele volt katonákkal, senki sem szökhetett meg. Vandom látta, hogy egy katonai pisztoly hever az íróasztalon néhány arab betűkkel te papírlap tetején. A könyves polthoz lépett és szemügyre vette a könyveket. A Menderli házasszonya nem volt köztük. Kiáltás hallatszott a ház másik részéből. Vandam őrnagy! Vandam elindult a hang irányába, és a konyhába jutott. Egy tábori csendőrőrmester állt a kemence mellett. Csizmás lábánál a házőrző kutya ugatott. A kemence ajtaja nyitva volt, és az őrmester egy bőrönbe épített rádiót emelt ki belőle. Vandam szadatra nézett, aki utána jött a konyhába. Az arab arca eltorzult a keserűségtől és csalódottságtól. Tehát ez volt az alkó, amelyet kötöttek. Ők figyelmeztették Wolfot, és cserébe megkapták a rádióját. Vajon ez azt jelenti, hogy még egy rádiója van? Vagy Wolf talán úgy tervezte, hogy idejön szadat házába, és innét fogja az üzeneteket leadni? Vandam, odaszólt az őrmesternek. Jól végezte a dolgát. Vigye szadadt százados a főhadi szállásra. Tiltakozom! Mondta Szadat. A törvény kimondja, hogy az egyiptomi hadsereg tisztjeit csak a tiszti kaszinóba lehet őrizetben tartani, és egy tisztásuknak kell őriznie őket. Az egyiptomi katonák közül a legmagasabrangú ott állt a közelében. Valóban így van, mondta. Vanda megint elátkozta magába, Bágot, hogy bevonta az egyiptomiakat is a dologba. A törvény azt is kimondja, hogy a kémeket agyon kell lőni, mondta Szadatnak. Azután az őrmesterhez fordult. Küldje utánam a sofőrömet, fejezzék be a házkutatást, aztán emeljenek vádat szadat ellen kémkedésért. Ismét szadatra nézett. Annak az arcáról már eltűnt a keserűség és a csalódottság, és számító kifejezés váltotta fel. Azon törj a fejét, hogyan húzhatna a legtöbb hasznot a dologból, gondolta Már Mártírt akar játszani. Nagy az alkalmazkodó képessége. <gül> Nyilván politikus lesz belőle. Vandam elhagyta a házat, és kiment a dzsipjéhez. Néhány pillanat múlva a sofőrje is kirohant a házból, és beugrott mellé az ülésre. Vandam azt mondta, számállék be. Igenis, uram. A sofőr beindította a dzsipet, és elrobogtak. Mire Vandam a bárkaházhoz ért, a búvárok már elvégezték a feladatukat, és a vontató is álltak, a szerelésükből bújtak ki. Két katona valami rendkívül ocsmány dolgot húzott éppen a partra a Nílusból. A búvárok köteleket kötöttek a folyófenekén talált hullára, aztán mosták a kezüket. Jakes lépett Vandámhoz. – Ezt nézze meg, uram! – átnyújtott neki egy vízzel átítatott könyvet. A könyv kemény fedele le volt szakítva. Vandám jobban megnézte. A Menderli asszonya volt. A rádiószadathoz került, a kódkönyv a folyóba. Vandamnak eszébe jutott az elszenesedett papírral telihamutartó a bárkaházba. Vol fégette volna el a kódkulcsát. kulcsát? Vajon miért szabadult meg a rádiótól a könyvszől és a kódkulcsától, kulcsától, mikor életbe vágóan fontos üzenetet kellett küldeni a rommelnek? A következtetés elkerülhetetlen volt. Még egy rádiója, még egy könyve és még egy kulcsa van eldugva valahol. A katonák végleg patra húzták a hullát, aztán hátra léptek, mintha mutatni akarnák, hogy többé semmi közük hozzá. Vandam megállt fölötte. A halottnak el volt vágva a torka, a feje majdnem külön volt a testétől. Egy aktatáska volt a derekára kötve. Vandam lehajolt és óvatosan kinyitotta a táskát. Tele volt pesgős üvegekkel. Jakes megszólalt. Úristen! Rondami, mondta Vanda. Elvágták a torkát, aztán beledobták a folyóba egy táska pesgővel, hogy lehúzza. Hidegvérő csirkefogó, és átkozottul ügyesen bánik a késsel, mondta Vandám. Megérintette az arcát. A kötést már levették róla, és több napos elősebet. akarta el a sebet. Csak elentne, csak ne a késsel, könyörgök. Gondolom, őt nem találták meg. Nem találtunk semmit. Abdullakot mindenesetre minden esetre bevittem, de az ő házában sincs semmi. És idefelé jöved, benéztem a villalesz Oliviersbe. Az eredmény ugyanaz. És ugyanaz szadat százatos házában is. Vandám hirtelen végtelenül kimerültnek érezte magát. Úgy látszott, hogy Wolfnak minden egyes lépésével sikerült kiátszania. Eszébe jutott, hogy talán nem is elég ügyes ahhoz, hogy elkapja ezt a ravaszkémet. Lehet, hogy vesztettünk, mondta. Megdörzsölte az arcát. 24 órája nem aludt. Azon tűnődött, hogy mi a fenét csinál itt, miért állsz Missz őrnagy hullája fölött. Már nem tudhat meg tőle semmit. Azt hiszem, hazamegyek és alszom egy órát, mondta. Jax meglepett arcot vágott, Vandam hozzá hozzátette. Lehet, hogy utána tisztában tudok majd gondolkodni. Délután ismét ki fogjuk hallgatni a fogjainkat. Igenis, uram. Vandan visszatért a kocsiához. Miközben keresztül robogtak az ámálekből a szárazföldre vezető hídon, eszébe jutott, hogy Szonya említett még egy lehetőséget: Wolf nomádunokat testvéreit. Lenézett a hajókra a széles, lassan hömpögő folyón. Lefelé az árvitte, ár ellen meg a szél fújta őket. Óriási fontosságú volt ez Egyiptom számára. A hajósok még mindig azt a háromszögű vitorlát használják, amelyet mikor is tökéletesítettek? Talán több ezer éve? Sok mindent még ma is úgy csinálunk ebben az országban, ahogy évezredekkel ezelőtt. Vandan behúnyta a szemét, és maga előtt látta Wolfot, amint egy felukkával hajózik fölfelé a folyón. Egyik kezével a háromszögű vitorlát kezelve, a másikkal meg üzeneteket kopogtatva lerommelnek az adóvevőjén. A kocsi hirtelen megállt, Vandam kinyitotta a szemét, és rájött, hogy csak ábrándozott vagy elszunnyadt. Miért hajozna Wolf fölfelé a folyón? Hogy megkeresse nomádudnak a testvéreit. De ki tudja, hol lehetnek. Wolf azonban bizonyára képes megtalálni őket, ha vándorlásaik során minden évben ugyanarra járnak. A jip Vandam háza előtt állt meg, Vandam kiszállt. Várjon meg itt, szólt oda a sofőrnek. Azaz, hogy inkább jöjjön be. Előre ment a házba, aztán a sofőrt a konyhába irányította. Gáfára szolgál majd ad magának valamit enni, ha nem bánik vele úgy, mint egy vóggal. Nagyon köszönöm, uram, mondta a sofőr. Az előszobában egy csomó levél hevert az asztalon. A legfelül lévő borítékon nem volt bélyeg, és úgy rémlet, hogy ismerős kézírással van vandamnak címezve. A bal felső sarokban oda volt írva, hogy sürgős. Vandam a kezébe vette. Rájött, hogy sok mindent kell elintéznie. Lehetséges, hogy Wolf valóban délfelé tart. Úttorlaszokat kell felállítani valamennyi nagyobb városban. Őröket kell állítani a valamennyi vasúti megállóhoz, hogy Wolfot figyeljék. És a folyó. A folyót is ellenőrizni kell valahogy. Hát, ha Wolf valójában hajón indult útnak, ahogy ezt az előbb maga elé képzelte. Vandam csak nehezen tudott koncentrálni. – Miért ne tudhatnánk a folyón is ugyanúgy torlaszokat felállítani, mint az utakon? – gondolta. – Persze egyikkel sem érnek semmit, ha Wolf egyszerűen csak kairóba bújt el. – Hát, ha a temetőben rejtőzik valahol. – Sok muzulmán apró kis házakba temeti a halottait, és több négyzetmérfölnyi területen vannak a városban ilyen építmények. Vandamnak legalább ezer emberre volt szüksége ahhoz, hogy valamennyit átkutassák. Talán még akkor is meg kellene tennem, gondoltak. Csak hogy Wolf mehetett észak, azaz Alexandria felé is, vagy keleti, vagy nyugati irányba a sivatagba. Bement a szalomba, papírvágókést keresett. Valahogyan le kell szűkíteni a kutatást, mert annak nem állt több ezer ember a rendelkezésére. A katonák szinte valamennyien a sivatagba harcoltak. El kellett döntenie, mi volna a legokosabb. Eszébe jutott, hol kezdődött az egész dolog. játba. Talán érintkezésbe kellene lépnie a Newman századossal, aki ott dolgozik. Wolf valószínűleg Eszjátnál jött a sivatagból Egyiptomban. Lehetséges, hogy kimenni is ott akar. Lehet, hogy az unoka testvérei Eszját környékén vannak. Vandam határozatlanul nézett a telefonra. Hol van az a nyavajás papírvágók és. Az ajtóhoz lépett és kiszólt. Gáfár! Visszatért a szobába és meglátta Billy Atlaszát egy széken. Mocskosnak látszott. A fiú talán beleejtette egy tócsába. Vandam a kezébe vette. Ragadós volt. Vandam rájött, hogy vér van rajta. Úgy érezte magát, mintha lidérces álomban lenne. Mi történik itt? Nem találja a papírvágókést, véres az aszlat, nomádok vannak Eszját környékén. Bejött Gáfár. Vandam megkérdezte. Mi ez itt az atlaszon? Gáfár csak bámult. Sajnálom, uram, de nem tudom. Akkor nézegették, amikor Alexander százados volt itt. Kit nézegették? És ki az az Alexander százados? Az a tiszt, akit ön ide küldött, hogy vigye el az iskolába, Billit, uram. Az ő neve volt. Áj! Az izonyú félelemtől Vanda Magyar egy pillanat alatt kitisztult. Egy angol katonatiszti hát itt ma reggel és vitte el Billit? Igenis, uram, az iskolába. Azt mondta, hogy ön küldte. Gáfár, én nem küldtem senkit. A szolga barna arca hamuszürke szürke lett. Vandam megkérdezte. Nem ellenőrizte, hogy valóban igazi tiszte? De hát, uram, bele volt Miss fontána, és úgy látszott, hogy minden rendben van. Úristen! Vandam a kezébe tartott borítékra nézett. Most már tudta, hogy miért ismerős rajta a kézírás. Ugyanaz az írás volt, mint abban a levélben, amelyet Wolf küldött ellennek. ennek. Feltépte a borítékot. A borítékban ugyanazzal a kézírással írt üzenet volt. Kedves Vanda Mörnagy, Billy velem van, ellenviseli a gondját. Nem lesz semmi baj, ameddig én biztonságban vagyok. Azt tanácsolom, hogy maradjon ott, ahol van, és ne csináljon semmit. Gyerekek ellen mi nem viselünk háborút, és én sem akarom bántani a fiút. Ugyanakkor egy gyerek élete semmi, ha a mi két nemzetünk Egyiptom és Németország jövőjéről van szó. Tehát biztos lehet benne, ha ezt kívánja meg a helyzetem, megölöm Billit. Őszinte tisztelettel, Alex Wolf. Egy őrült levele volt. Az udvariassági formák, a tökéletes angolság, a helyén való pontos vesző, a kísérlet, hogy igazolja egy áltatlan gyerek elrablását. Vanda most már tudta, hogy Wolf alapjában véve őrült, és Billy a hatalmában van. Vandam odadta a levelet Gáfárnak, aki reszkető kézzel föltette a szemüvegét. Wolf magával vitte elent, amikor elhagyta a bárkaházat. Nyilván nem volt nehéz rákényszerítenie a lányt, hogy segítsen neki, csak meg kellett fenyegetnie, hogy megöli Billit, és a lány nem tehetett egyebet. De tulajdonképpen mi a célja a gyereklabdásnak? És hová mentek? És mi ez a vér az atlaszon? Gáfár nem is titkolta, hogy sírt. Vandam megkérdezte. Kisebesült meg. Kivérzett. Erőszakra nem került sor, mondta Gáfár. Talán Miss Fontana vágta meg a kezét. És őkent vért bírja atraszára, és hagyta az atlaszt a széken. Ez valami eladás, valamiféle üzenet. Vandam kezébe vette az atlaszt, és hagyta, hogy magától kinyíljon. Azonnal meglátta Egyiptom térképén a vérrel rajzódnyilat. A nyílhegye játra mutatott. Vanda felkapta a telefonkagylót és feltárcsázta a főhadiszállást. Amikor a központ jelentkezett, letette a kajdlót. Azt gondolta, mi fog történni, ha jelentem a dolgot? Bak kirendel egy osztag gyalogost, hogy tartóztassák le Wolfot eszjádba. Küzdelemre kerül sor, Wolf tudni fogja, hogy vesztett, meg fogja tudni, hogy agyon lövik kémkedését, nem is beszélve a gyerekrablásról, meg a gyilkosságokról. És mit fog akkor csinálni? Wolf őrült, gondolta Vanda. Meg fogja ölni a fiamat? Valósággal megbénult a félelemtől. Persze, hogy Wolf ezt akarja. Ez volt a célja, amikor elvette Bélit, hogy megbénítsa Vandamot. És meg is lett az eredménye a gyereklablásnak. Ha Vandam bevonja a dologba a hadsereget, lövöldözésre kerül a sor. Az őrült Wolf hosszúból megölheti Villit. Vandamnak tehát csak egyetlen lehetősége van. Egyedül kell utánuk mennie. Töls meg két üveget vízzel, utasította Gáfárt. A szolgá kiment. Vandam is kiment az előszobába, és föltette a motoros szemüvegét. Aztán keresett egy sálat, és a nyaka meg a szája köré csavarta. Gáfár kihozta a konyhából a két üvegvizet. Vanda elhagyta a házat, és a motor sietett. A két üveget a csomagtartóba tette, és felült a biciklire. Berúgta és feltúráztatta a motort. A benzintank tele volt. Gáfár ott állt mellette, és még mindig sírt. Vandam megérintette az öregembe vállát. Visszahozom őket, mondta. Letette támasztékáról a motorbiciklit, kihajtott az utcára, és délnek kanyarodott.